Наші пікніки з родинами друзів. Ну, самі знаєте, коли з'являлася в родині відеокамера, знімали все підряд, типу на згадку. Хто ж тоді думав, якими очима дивитиметься на це через багато років? І що було далі? Умовив він мене. Ну, хоч одним оком гляну. Я ж не уявляю, якою ти була тоді, ще до мене. Згодилася. Віддала йому ту касету із зеленою наліпкою, домашнє. Хай вже, думаю, і я за зерно, якою була колись. Зовсім іншою, тихою, домашньою, забитою. Не почувалася жінкою, не вміла за себе постояти. Гість швидко розібрався з дротами та пультами, потягнув мене на диван. Сідай, подивимось. Що вам сказати? Таки заворушилася десь у глибині душі уламки колишнього життя. Закололи, коли побачила той час, як діти були маленькі, і я була їм так потрібна. Здавалося, що так буде завжди. Новорічне свято в доньчиному дитсадку, вона сніжинка, читає вірші. Синний де в перший клас, усміхається на камеру, у верхньому ряду не вистачає двох зубів. Пікнік у весняному ботанічному саду, де бояє бузок. Донька хитрує, з'єднала ніжки двох кульбав в одну хвалиться, яка та довжелезна, показує на камеру. Раптом нижня ніжка відвалюється, усі сміються, тато називає її брехушкою, а мала показує язика. Але несподівано від того перегляду таке почалося. «Ой, яка ти тут чудесна!» – зачаровано каже він. Я відмахуюсь, показую, які там чудесні діти, ледве втримую сльози в очах, а він, уявіть собі, сидить, як причмелений і не віддиває очі від екрану. «Та ти ж не розумієш нічого! Це ж супер!» «Ти що з глузду з'їхав?» – питаю. «Розпиш очі! Яка ж я чудесна там! Мов, із хреста знята, очі блиску, зацькована якась, немов мов, миша в кутку». Я стільки сил доклала, щоб видавити в все бараба, як сказав класик. А ти? Але він не замовкає, тільки показує рукою на екран. Ріоріта, А це сукня. А зачіска. Усі ми родом звідти. З тих часів. Жінка-дівчинка. Чи дівчинка-жінка? Лоліта. О, аж серце заколотоло, Дурень твій чоловік. Я сиджу ошелешена і вже не сперечаюсь. Особливо про чоловіка. Але як же це? У мене і в самої заколотало серце. І вже не від ностальгії за часами, коли ще тільки набирали оберти достатку, чоловіки вибудовували амбітні плани і ніщо не віщувало криз і сімейних руйнацій. Поки що там, на Галявині, дві родини розстелили на траві покривало. Молоді дружини дістають із сумок просі домашні нагідки. Чоловіки вправно нарізають ковбасу та ранні ручки, викладають зелену цибульку. Діти казяться поруч на траві, регочуть, але не лише від цього стислося серце. Мабуть, уперше в житті мене охопили ревнощі, безглузді і непоясненні ревнощі. І не до іншої жінки, а до мене колишньої. Ви собі не уявляєте, що я відчула? Мені аж моторошно стало. Як же це можливо? Я майже з того світу. Я себе переробила і перекроїла. Я стала іншою і пишалась цим. Більш вільна, незалежна, сильна і щасливіша, ніж та колишня, і я дійсно пишалася цим, почувалася інакшою, жінкою, а не тою бідачкою, яку можна скрутити в ріг і запевнити, що вона сама пропаде. Так, вона була доброю, тихою, домашньою, матір'ю всім, і дітям, і йому. Я любила її, але вона померла. Я інколи зітхала за нею і вперше нарощувала в собі якості, без яких мені було не вижити, а він? Але хіба це можливо? Адже ми зустрілися з ним тоді, коли я вже була іншою, вбитою життям, а не такою наївною, як на цьому домашньому відео. І він, же, бач, тоді закохався в мене в теперішню чи на півтеперішню. Може, вловлював аромат тієї лоліти? Але ж він сам допоміг мені стати інакшою. І що мені тепер було робити, коли мій власний фантом перетягував до себе чоловіка який? Якби ж то інша жінка. Але це було схоже на якийсь голівудський фільм. «І що ви?» Людмила поклала до рота шматочок тістечка і відпила кави, не дивлячись на Амалію. Помовчала. Ковтнула ще шматочок солодкого гріха і знову запила, а потім інтригуючи сміхнулася. «Я?» Я тихо встала з дивана. Він мене навіть не затримував. Так був захоплений картинками, що тремтіли і рухались на екрані. «Пішла на кухню». Я випила чарку коньяку за упокій мене колишньої. Потім пішла в коридор, де біля вхідних дверей у просінку висів електричний лічильник. І обережно опустила вниз обидва тумблери. «Ух ти!» – видихнула Амалія. «А то? А він же що?» Почав гукати мене, мовляв, щось трапилось. Я по темному коридору повернулась на кухню. Запалила свічки, налила коньяку, тепер обо. Нарізала лимончик і трохи ковбаски. І все закінчилось дуже добре, цілком лірично, романтично і полюбовно. «Яка ви хитра!» – аж сплеснула долонями Амалія. Експромт при свічках організували. Та отож, як вимушений захід.